Питальні вартові» незабаром помітили групу людей – «гончар». Із цих прикладів бачимо, що слово «шпиталь» і похідний прикметник «шпитальний» є не тільки розмовні, а й літературні, якими послуговувались не лише класики, а й сучасні радянські письменники. У народній мові, куди це слово прийшло чи не з козацьких іще часів, Трахтемирівський шпиталь для покалічених і старих запорожців Його знають більше у значенні притулку для старих і калік Про тебе і в шпиталях шепчуть, номис У літературі це слово вживають більше в розумінні військової лікарні Слово шпиталь зафіксував у своєму словнику Складеному ще у першій половині XIX століття Білецький Носенко Воно не суто українського погодження, а з німецького, як і багато інших слів, типу цибуля, цегла, друкарня, котрі наша мова, взявши з німецької, згодом освоїли цілком. Але чим слово «шпиталь» є гірше від «госпіталь», яке теж прийшло з французької у російську мову, а відтіляй до нас? Принаймні, за словом «шпиталь» є давня народна і літературна традиція. Двоєчник, Двієчник, Двійкар Назва «Двієчник», що стосується учня з поганою успішністю у навчанні, завдає прикрощів і не тільки батькам, учителям і працівникам редакції наших періодичних видань. Одна школярка з Тернопільщини прочитала в молодіжній газеті слово «Двоєчник» і питає батька, як правильно казати «Двоєчник» чи «Двієчник»? Батько, не замислюючись, відповів «Розуміється, двієчник». Так само відповіла дівчині вчителька української мови, до якої з цим запитанням звернулася учениця у школі. Звикнувши поважати все, що надруковано в газеті чи в книжці, допитлива дівчина звернулася до редакції молодіжної газети, прохаючи пояснити їй, чому в газеті надруковано двоєчник, а не двієчник, і яке з цих слів правильне. Літ працівник газети відповів учениці до так. Галю, слово двоєчник утворено від слова двійка. У закритому складі двій стоїть І, а у відкритому дво. Це і чергується з О. Тому і правильно треба писати двоєчник. Украй з від такої відповіді батько школярки вдався до редакції журналу Україна де траплялося йому читати не раз слово «двієчник». Редакція України відповіла, стверджуючи свої погляди щодо написання «двієчник». Отже, виникла проблема. На чийому боці правда? Чи слушно відповів дівчині літ працівник молодіжної газети? Чи мають рацію журнал «Україна»? Вчителька української мови, де вчиться Галя та її батько, що обстоїть слово «двієчник». Слово «двійчник» утворилось від іменника «двійка», але правило чергування «і» з «о» та «е» у відкритому складі на зразок «стіл», «столу», «піч», «печі», про що писав Галлі працівник молодіжної газети, тут ні до чого. У цьому випадку діє закон не а морфологічний, що розглядає походження слова, отже, не звукові зміни в ньому, Візьмімо іменник кіл у родовому та інших відмінках, де буде відкритий склад за фонетичним законом чергування «і», перейде в «о» – кола, колу, колом на колі. А якщо ми візьмемо похідний від іменника «кіл» слово «кілочок», то хоч тут перший склад відкритий – «кі», і в ньому залишилось, а не перейшло в «о», Кілочка. Чому? Бо тут уже діє закон морфологічний, який не вважає невідкритий склад, а вимагає вимовляти слово з тим звуком, від якого це слово утворилось.